Жінка властива пряма постава, гнучкі й плавні рухи сумірні їхнім крокам. Неелегантний вигляд має постава з похнюпленою головою, опущеними очима, розслаблено з руками. Як відомо, хода в жінки на високих підборах та у вузькій спідниці традиційніша, ніж у взутті з низькими підборами і спортивному одязі. І чоловікам і жінкам до чого вдвох, треба намагатися крокувати в ногу, особливо коли йдуть під руку. За нормами сучасного етикету жінка має йти справа від чоловіка. Виняток можливий тільки тоді, коли чоловік військовий і у формі, тому правою рукою він має віддавати честь зустрічним військовим. Якщо чоловікові доводиться супроводжувати двох жінок, то він повинен іти між ними. До того ж, зліва від старшої з них, відповідно молодша, йде по ліву руку від чоловіка. Піднімаючись сходами, чоловік мусить пропустити жінку вперед, а спускаючись, він йде попереду, щоб підтримувати, коли жінка раптом спіткнеться. Для особливо допитливих невелика довідка щодо походження звички пропускати жінку вперед. Ще в доісторичні часи представник сильної статі практикував такий запобіжний захід. Він люб'язно пропонував жінці пройти поперед себе в печеру, побоючись нападу диких зголоднілих звірів. Аналогічно слід чинити чоловікові, користуючись громадським транспортом. Треба допомогти жінці війти, пропустивши її вперед, першим вийти і подати їй руку, аби підтримати на східцях. Коли це таксі чи власний автомобіль, то чоловік має відчинити дверцята і й посадити жінок на заднє, безпечніше сидіння, а вже потім сісти поруч з водієм або за кермо автомобіля. У разі, коли чоловік проведжає одну жінку, він має спочатку пропустити її попереду себе на заднє сидіння таксі, а потім сісти поруч з нею. А якщо він керує власним автомобілем, то може запропонувати їй сісти на переднє сидіння. Як сидіти? Перебуваючи в товаристві, стоячи чи сидячи, не слід задирати ноги на стіну чи двері, перехрещувати або переплітати їх чи обхоплювати ними ніжки столів та стільців. Це убезпечить вас від прикрих випадків, дозволить легко підвестися і без перешкод піти в справах. На стільці рекомендується сидіти прямо і вільно, не горблячись, не спираючись та не похитуючись. Не можна сидіти на краю, спаратися ліктями на спинку свого чи чужого стільця або постукувати ногою по них. Це страшенно дратує. Сидіти треба рівно, тримаючи коліна поряд. Одну ногу можна виставити трохи вперед чи легко схрестити ноги в щиколотках. Раніше вважалося вкрай нечемним, коли жінка сиділа, поклавши ногу на ногу. Тепер ця поза не свідчить про невихованість жінки, проте їй не дозволяється так сидіти під час розмови зі старшою чи поважною людиною. Чоловіки мають вставати, коли входить чи виходить жінка. Це правило поширюється і на установи та організації. Коли до кабінету заходить жінка, незалежно від її посади, чоловік, навіть генеральний директор фірми, повинен підвестися відповісти на її привітання і сісти тільки після того, як сіла відвідувачка, а також одночасно з нею підвестися по завершенню її візиту. Молоді мають підніматися, якщо до кімнати заходять чи виходять з неї старші. У товаристві негречно повертатися до когось спиною. Дозволяється стояти чи сидіти, повернувшись обличчям до співрозмовників, або, в крайньому разі, боком. Як тримати руки? Незайняті руки мають спокійно лежати на колінах або на столі. Слід уникати жестикуляції. Негарно їх крутити, постукувати ними, ляскати по столі, прикривати під час розмови рот рукою.